În ultima vreme, foarte mulți oameni îmi pun această întrebare stereotipă. Care este secretul longevității dumneavoastră? Cât încă mai am răbdarea să le răspund, le spun că după mine, secretul biblic al longevității este iubirea. Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic, să iubim. Repet adesea celor ce vor să mă asculte. Iubiți ce vreți, dar iubiți. Nimic nu e mai dezastruos decât infirmitatea inimii. Și, fiindcă am acest prilej, dați-mi voie să vă declar ceea ce n-am putut să fac până acum, să vă declar că vă iubesc, da, vă iubesc și pe dumneavoastră, spectatorii și ascultătorii mei credincioși, care m-ați făcut ceea ce sunt azi. Poate nu știți cine sunteți. Sunteți cei pentru care trăiesc și care mă fac să trăiesc. Fără spectatori, fără ascultătorii miilor de seri ale teatului radiofonic, niciun actor nu ființează. Numai în prezența și cu reala lor colaborare, semnificația unei piese se dezvălui pe de sensurile devin tangibile, iar personajele se cristalizează în concret. Vă mulțumesc pentru toate învățămintele cu care dulci m-ați împovărat de-a lungul atâtor ani. Am cărătorit frumos împreună. Cum spunea minunatul meu prieten Filip Noare, dacă viața e o cărătorie scurtă, trebuie să încercăm So facem la klasanthi.